Havjari man. Hu jambon pensims kelezagi ni sa saba majira Afrika kati sa wanan nan nusumajira frica majariki ni wakato kufata tarifa ya bari kwenya radio sanganiro. Natuans na amorta na sariwaki Burundi potajari kupakiam kutanum kwasso kolapamoja Afrika majariki na kati la comessa mokani mwezwane happen in padde wa chumbuzi wa ziaran chini hapa burundi wafanya biashara shara na fursa kutumi ofursa yovema. Sababu mkutano huyo unakutanisha watu wengi tofauti. Hatuwa ya wezara ilimu ya kutoza pesa kwa nafunzi yole shule za sekondari. Otodidakte kwa loga kifaransa ni kotokana na kwamba wanafunzi hao wanaku, wanakuwa hawana bajeti ilio watengewa sababu wamesha hitimu. Na pili ni kwamba macharishwa metihani e, hiyo. Una inagari een heel erg persoonlijk ya persoonlijk persoonlijk persoonlijk kabla ya kumalizika mwaka huu persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk kwenye persoonlijk taifa persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk na persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk persoonlijk Ame tishia kusimamisha misaada kifedha kwa mataifa takayopinga msimamu wake wakutambua Jerusalem kama mjimkuu wa Israel. Eriki umana ndiyo fundi matambu. Punde habari kamili. Sikiliza habari moto moto kupitia radio isanganiro. Habari kamili, burundi itapokea mkutano mkua shirika la soko la pamoja la kumesa muwezi wa nene mwakani. Hayo nafamishwa na buwana zefere maniratanga mkua kamati ya kitaifa inayonda mkutano huyo. Buwana zefere maniratanga anasema mkutano huyo utaleta mafani mema kuafenye biashara wa nchi hii na hivyo kuwataka uafenye biashara vema kujiandavema buwana zefere maniratanga. Ratu... Mani Ana hahugiwa hapa na muzetu Gertrude maunai wameerudi njima wanafurahi sana wanasema ii mambo kwa wakiafatiya kumagari wanasema hizi gari tumeona buruzi itapuwa ni mbuchi ya pili tunawana bukua na magari mazuri kasi ngini wakua natunaenda wanapatia magari zezi na zeheka zezi hizi na zili nakini gari ni sana kwa maoteli na penyeo wamefurahi na wiki ya kuwerekea ma internet wameona na wenyeo wanafanga hiyo kazi na wakasikili sana wakaumbia hizi sana sasa hivi kwa hizi dakika naweza kumbea kama mambo ni mazuri na tumepata hata na barua kwa ya kama kwa itakuwa mwezi wa hapa Buzumbura. Mnatoa wito gani kwa Warundi hasa wafanyabiashara waweze kufaidishwa na hiyo mkutano wa nichza soko la kameza? Tunataka tuambia wa ndugu zetu Warundi, ndugu zetu wafanyabiashara hapa Burundi, kama hii summit itakuwa na interest kubwa sana wa Burundi na ku kuwafanya biashara mambo matatu nazikusema cha kwanza kwa, kwa kuelekea image ya Burundi Burundi kisuwa na usema watu wakikuja watu wakikuja wa Burundi wanashituka jua alikuwa na anawaona kama Burundi kwenye wanasema inje sio Burundi bumoko ndani na tukipata watu wengi wanakuja wote atenda wanasema hii Burundi mko mnasema inje sio Burundi iko ndani cha pili kwa kijiopolitikia sasa wageni wengi nchi nyingi tena kwa high level sasa itatuma diplomasi yetu ina narudia tena kuwa mzuri inajulikia na vizuri watu tunakuwa na mishirikiano mzuri na inchi nyingi sana kingini nacho itakuwa tena iyo kianza na nyumu katakuja atasu mgini mikutano za high leza afu cha tatu ni mkatano saa vire uo unatuma watu wengi wanakuja wageni wengi wanakuja na wageni wakikuja kima mingi wanakuwa wanataa kurudi nyuma na viti ya souvenir wanauza hizi wala vile. Jumana na wafanya biyashara wangeweza kudii. Kwanza na wenyeo preparation. Kila umoja na wazianjiweza. Angisi wanazia wakapata interest kwa hii summit. Taizi hafanzi preparation. Maoteli, mwenyea chuluza hili wala zile. Woto wajitayarisi juu kila mtu atafurayo. Unendelea kuhisikiliza tarifa ya habari kupitia radio isanganiro. Ubalozi wa Burundi mjini Oslo, Norway ni kwamba kwa sasa huja fungwa rasmi. Naibu waziri wa ushirikiano wa kimataifa taifa anafamisha kwamba na CEO nchia Norway ambayo imeweza kusimamisha usianu wake wakidiplomasia na nchi ya Burundi e, Bali ni katika e, mantiki ya kuandaji nsigano za kuboresha e, sekta hiyo ya a, wawakilishwa Burundi katika nchi za kima taifa. Baloziben Narendairaja anafamisha kwamba wakilishwa. Usianu na ushirikiano kati ya mataifa ya mawili Burundi na Norway yako mvi ezuri. katika elimu. Miongoni muasababu zilezo pelekea wizara elimu kulepesha pesa kuna funzi. Walimaleza shule za sekondari ambao ni autodidakti na kupendelea na kupendelea kuendelea vio viku kwa mujibu wa msemaji wa wizara hiyo. ni wana funzi hao wanakuha wana bajeti ilio watengewa kwa sababu na kuwa mesha hitimu na pili ni kwamba mate ya rishwa mitihani hiyo inagarimu pesa nyingi serikali buwana juma edwar anafamisha kwamba pesa hiyo elfu amsini ambao wanafunzi hawa wanatakiuwa kulipa ni ndogo na kubaini kwamba kushiriki metihani hiyo ni hiari ya anaitaka kushiriki msemaji wa zara ilimu anahujio hapa na mozetu plaside niyo mungere. Wari ambao wanafanya mtiani wa serikali kwanza wanakuwa wamesha maliza masomo kipindi cha pili kile tunaita cha secondary level. Ni kama vile wamesha toka wamekuwa nje ya shule. Pili ni kuwa kupande wa serikali wakati tunataharisha mtiani inomba hela nyingi sana zaidi ya bilioni ya pesa za bulu kukutarisha mti yani eno kichukuwa hizo pesa kwa akira manafuzi umojau moja tukutana nihela nyingi sana izi hela farmicine nindogo tu kiringani yale serikali natua kwa akira manafunua saki tu kimejitokeza ni kwa mara kwa mara enwisare ya yafezi niatupa pesa zakuutarisha mti yani kitiza miaka kwa manafuzi unio wako shule wale ambao misha tuoka hawajisabimu ina bidzaasa wakati unio wa mejiandiki sana kujaza na pata uwezo wakusema tuwalipie na wenyewe na mizari walikuwa hawako katika isabu. Na sikitiko nikuwa uwingi wanajandikisha. Uwizara inataharisha kila kitu wa lafu hawaji. inaonekana zile pesa zinakufaburi. Haya ndio mesababisha kufanya tangu hivi sasa. wale hale ambao watakua kweli wanajisikia kama wanaweza wakarudi kufanya o mtihani wanasikia kama o mjitaharisha vya kutosha. Tawaomba na wenyewe wafanya nguvu na wenyewe wachangie kwa kusema uwezo wakutaharisha mtihani uwe patikana. Hamooni kwamba wa mziuni waweza ukasababisha pamoja ya wanafunzi hao wasije wakarudia mtihani huo ili apate uwezo tu wapengia uh, choki. E, Ndio inawezekana ikao kiziwizi kwa huyu labda huyu au mwingine lakini Wizara ya Elimu hainteradi kusema itachukua wote au alishindwa warudi haiwalazimishi -ha, ha -ha, hata kidogo. Ni mtu binafsi kwa uamuzi wake tokana na yeye mwenyewe anajisikia, gisa na jamii, gisa naona kama Kwa damu ya tafsiri saa yeye inota moa moja kwa moa ata tuiso Shukrani, plasidi ni, ni mungere tuendelewa na tarifi tuabari katika Burundi. Shirika la kuendeleza na kukuza vipaji katika tasnia muziki la iko multi services. Lina familia kuamba li transitioni vikarebuni mradi wabami ya nyimbo iyo you will ne you will love changes volume two ili kuendeleza muziki nchini humu kiongozi wa shirika hilo waruna iko anasema kuamba ni kutokea na na serikali ya Burundi yusi ishi sana na sekta ya hiyo ya muziki. Amifamisha ya alhamisi hii katika mkutano na wandishi wa habari. Kurichiza haruna ni kiongozi wa eco commerce services. Program za leo ilikuwa ni program za maandalizi ya ma event ambazo zenye tunafungisha muaka ama tunamarizia mwaka na project yetu you Love changes ambayo tumeanda kwa mwaka mzima na tunamarizia kwa event tatu tofauti ambayo ni event ya kwanza itakuwa gitega tale shiri na tatu umwezi na shiri na tano itakua makamba. Sala sina moja takuwa Bujumbura La Costa Beach. You Will Love Changes ni project ambayo ina imewekwa chini ya kutafuta maendeleo ya wasani ama kutafutia ajira naweza nikasema. Ile kazi ambayo inyanafanya kupata malipo ndio haswa msemu ambayo nye tunatumia ndani ya kampuni kwa You Will Love Changes ni project ambayo inasaidia wasani kupata kile ambacho chanyo kwa metumikia Na tutamatisha tarifa yetu hii na habare za kima taifa kiongozi mpiocha chama cha ANC chafrika kusini siri la mafoza hamefunga rasmi mkutano wachama ichuwa kia hidi kufanya kazi e, na kusikui marisha uchumi wanchi hiyo raisi wa marikari Donald Trump hametishia kusitisha misada ya kifedha kwa mataifa ya takayunga mkono azimi ulumogi wa mataifa linalulenga kutotambua wamuzi wanchi yake kutambua mjiwa Jerusalem kama makama kuu ya Israel mengi zaidi na midar ni umhuru. Kiongozi mpya wa cha ANC cha Afrika Kusini serire Ramaphosa amefunguka rasmi mkutano wa chama hicho akiahidi kufanyia kazi sera za kuimarisha uchumi wa nchi hiyo akizungumza katika kikao kilichomalizika usiku wa manane Ramaphosa amesema kupambana na rushwa sambamba na umaskini ni kipao cha kwanza kwa chama chake amesema kuwa kikao cha kamati kikuu kimeaisi pia kurudisha ardhi muhimu ambazo zilikuwa mikoloni Mosio itajika ikiwani Lengo la kukuza sekta ya kilimo. Hame msifu mpizani waki wakaribu ae kwenye kinyanga cha wenye kiti wa ANC kosa zana Adramini Zuma kuwa ni jasiri na mchapa kazi. Wabunge wa Uganda wameyapitisha mabadiliko ya katiba ambayo sasa ya namuruhusu raisi wa sasa yoweri kaguta mseveni kuwa niya nafasi hiyo ya juu kabisa kwa mhula wa sita. Bada ya siku tatu za majadiliano mazito na mifutano hatimae waondo wa ukumu wa umri wa miaka sabi tano kwa mgombe ya wauraisi. Raisi wa marekane Donald Trump ametishia kusitisha misaada ya kifedha kwa mataifa ya takayo unga mkono azimio la umoja la mataifa linalo lo lenga kutotambua uamzi wa nchi yake kutambua mjiwa Jerusalem kama makaumaku ya Israel. Raisi Trump alikuwa kizungumza mjini Washington wakati hakisifunamna wabunge wake waifepitisha mabadilikuwa mfumo wa kodi lakini akagusia suala la nchi yake kutambua mjiwa Jerusalem. Trump sasa nasema nchi istakazo piga kura kuunga mkono azimio hili la umoja wa mataifa zijandaye kwa kulipa gharama ya kura yao. Matamishi ya Trump ya nakuja saa chache kabla ya baraza la nchi wanachama za umoja wa mataifa kupigia kura azimio linalopinga kutambuliwa kwa Jerusalema kama makuu ya Israel. Shukrani medari ni kutakwenye tarifa ya kima taifa mbabu sinabudia kutamatisha tarifa hii ya habari. Shukurani kwenye utambamu mentegia sikio na shukrani pia za kwa funi mitambo Eric Wimana. Langujina ni bali ni vya limana kutania tena hapo sa 10 jioni katika baruku joni Sante.